Buonasera a tutte le persone in ascolto, questa sera eh, diciamo sono in solitaria e vi voglio proporre una riflessione eh, sulla economia della cura eh, che ha come premesse eh, diciamo, mh, alcuni punti mh, che vi voglio in, eh, segnalare prima del mio intervento. Allora, intanto eh, la cornice è quella della critica al sistema capitalistico e patriarcale e, l'esistenza e la consapevolezza che c'è una crisi ambientale diffusa dalla quale emergono limiti strutturali del sistema economico attuale, eh, la riflessione che faccio eh, parte dall'utilizzo di testi sulle società matriarcali, della decrescita e anche della spiritualità delle donne, eh, che non cito ma mh, dei quali mi sono nutrita e che in altre parole se siamo mh, quello che leggiamo così come siamo il cibo che mangiamo. allora eh, poi eh, la riflessione sempre sull'economia della cura eh, parte anche da un superamento del concetto di lavoro di cura e degli studi e delle riflessioni fin qui svolte dalle donne femministe nel mondo eh, che sono stati sicuramente utili eh, anche per percorsi alternativi per quella che viene definita l'economia della sussistenza ma non parlerò del lavoro di cura eh, E poi soprattutto mi preme un punto eh, che è la riappropriazione delle attività delle nostre tradizioni locali, che io chiamo arte della manualità e che ho scoperto, eh, una giornalista, Ida Farè, chiama l'intelligenza della cura. Questo termine mi è piaciuto molto. E allora, parto dall'inizio, cioè eh, sicuramente... Ehm, Magari già conoscete la, la parola, però io voglio partire dall'inizio. Che, co, co, che cos'è? Che significato ha la parola economia? Allora, se noi la, analizziamo la parola economia eh, dal greco oikos, eh, questa ha il significato di casa, intesa anche come beni della fa, di famiglia. E eh, nomos è norma o legge, quindi io la traduco eh, come governo della casa. Secondo Ryan Esler, alla quale farò riferimento per il mio intervento, l'economia ha due significati. Il, il termine economia ha un significato tecnico e un significato comune. Nella sua accezione accademica si riferisce ad una, società, a una scienza sociale, quindi a una branca che studia ed, ed, la produzione, la distribuzione, il consumo e la gestione dei beni e dei servizi. Quando invece il termine viene impiegato... Eh, In, uh, in un altro senso, uh, esso descrive uh, le teorie e i modelli economici. Quindi, uh, il, mentre il significato comune è più ampio e designa uh, i sistemi, le politiche e le pratiche economiche. Allora, sappiamo che nel nostro mondo occidentale, quando noi parliamo di economia, uh, attualmente parliamo dell'economia neoclassica. Che è il prodotto della nostra cultura occidentale, quindi quella dominante. Le origini risalgono alle teorie classiche economiche, che sono eh, state sviluppate da Adamo Smith, e da David De Riccardo e dagli altri che vengono definiti i padri del capitalismo moderno. Quindi eh, le teorie economiche classiche si concentrano principalmente sull'analisi e la previsione del funzionamento del mercato, uh, utilizzando strumenti eh, di analisi di modelli matematici eh, a circuito chiuso e basati su alcune basi inviolabili. Sicuramente anche queste le conoscete, ma io le riporto. Insomma, è una sorta di religione, una specie di dogma. Quali sono i tre assunti di questa teoria? Uno, l'uomo economico-razionale opera scelte economiche in base al proprio interesse. La, regola, la concorrenza regola tali scelte interessanti eh, in, eh, scelte, eh, e solo successivamente si, eh, ci può essere una dinamica di auto-organizzazione eh, tesa al bene comune. I governi non devono intervenire nei meccanismi del mercato. Queste sono le tre... Eh, basi di questa teoria oh, eh, e questo è solo per quanto riguarda la parola economia adesso se noi invece prendiamo la parola cu cu cura allora cura eh, eh, in, eh, in alcuni casi eh, no, nel latino la cura deriva dalla radice cu cav cioè osservare che viene confrontato col sa sanscrito kavi che vuol dire saggio. Cioè, in altre parole, la cura è una responsabilità. La responsabilità che segue l'osservazione. Quindi che può che sia una terapia medica, una preoccupazione, un accudire, la cura è responsabilità. Ci sono tantissime definizioni di cura mm, io ho eh, analizzato eh, questa parola eh, e non mi dilungo oltre però quello che mm, mi piace molto eh, mettere, mettere in evidenza è eh, che la cura sorge solo quando l'esistenza di qualcuno ha importanza per me cura quindi significa premura, sollecitudine, diligenza, zelo, attenzione delicatezza Quindi, mh, com, come dire, l'atteggiamento di cura può provocare sì preoccupazione, inquietudine e anche senso di responsabilità, però lo facciamo comunque mh, perché ci interessa, ci, ci interessa o la persona o ci interessa la cosa o ci interessa la comunità. E quindi mh, la cura, dicevo Orazio, è compagna permanente dell'uomo perché... sia nel significato eh, di amore eh, sia nel significato di preoccupazione diciamo che eh, insomma la cura accompagna l'uomo e io direi la donna soprattutto allora la cura è quindi un aspetto eh, centrale della costruzione del benessere che dovrebbe essere messo al centro dell'economia e della politica Tale cambiamento quindi eh, per, eh, per eh, far sì che ciò avvenga perché non avviene eh, richiede una rivoluzione non solo nello spazio economico ma anche eh, che attraversi la costituzione materiale e politica delle nostre vite. Se noi vogliamo ripartire dalla cura e ripartire dalla cura richiede ripensare le relazioni tra le donne e gli uomini, tra gli uomini, gli umani e e anche gli animali e quindi trovare una rispondenza ai bisogni umani senza più opposizioni dualismi e gerarchie mi piace eh, citarvi eh, quello che eh, sostiene eh, Joan Tronto sul tema della cura Essa, lei eh, mette in evidenza quattro movimenti l'interessarsi a che implica la percezione di un bisogno e il riconoscimento della necessità della cura, il prendersi cura questo secondo movimento contempla l'assunzione di una qualche responsabilità relativamente al bisogno identificato e alla scelta di, eh, di come rispondervi e il prestare cura che comporta un impegno e un lavoro concreto per il soddisfacimento dei bisogni di cura e richiede generalmente un rapporto diretto tra chi presta la cura e chi la riceve e poi il ricevere cura che rappresenta il mov movimento finale di questo processo il cui destinatario o la destinataria della cura può rispondere e mostrare di giovarsi di questa attenzione quindi mh, lei eh, eh, Latronto dice in genere il prendersi cura di è spesso associato ai ruoli politici e maschili interessarsi a è un interessarsi alle questioni pubbliche virtualmente universali mentre il prestare cura e il ricevere cura vengono associati ai meno potenti e me, tra i meno potenti c'è ci siamo noi, ci siamo noi donne quindi eh, questo è, è tanto per arrivare a quello che io eh, voglio eh, dire questa sera, cioè parlare di come creare un'economia di cura ho diviso le due parole che possono sembrare pertanto un ossimoro e adesso vediamo mh, come eh, parlare dell'economia della cura dunque eh, ho, ho, ho, nella riflessione perché io ho, in, diciamo, ho fatto questa eh, ho preparato questo, questo intervento perché eh, ho letto il libro di Ryan Esler che si intitola La vera ricchezza delle nazioni E come creare un'economia di cura e quindi ve la riporto allora quindi secondo la ricerca che ho fatto in questi giorni per questa relazione eh, mi sento eh, di, di dire che non esiste una definizione condivisa di economia di cura e nemmeno una teoria su questo argomento Sappiamo che eh, molte femministe internazionali e nazionali, autrici e autori, hanno scritto tantissimo di etica della cura, del lavoro della cura, la filosofia della cura, ma su economia di cura, mh, penso, ritengo, perlomeno per quanto ho potuto eh, ricercare, Ryan Esler eh, propone proprio questo eh, quest argomento, cioè come creare l'economia della cura. Perché spesso abbiamo... l'argomento era il lavoro di cura, no? Ci sono state tantissime riflessioni su questo argomento, ma non è l'argomento che voglio trattare questa sera io. Allora, eh, quali sono questi sei capisaldi dell'economia della cura? Allora, sono avere una mappa economica completa... che ci siano credenze e istituzioni culturali che valorizzano l'avere cura di sé e degli altri, che ci siano regole politiche e pratiche eh, di economia di cura, indicatori esaustivi e precisi, strutture sociali ed economiche mutuali che l'autrice chiama di partnership e una teoria economica dinamica di partnership. Essa sostiene che la, trans la transizione verso questa economia di cura richiederà tempo e non avverrà tutto in una volta sola, procederà per gradi. La creazione di uno di questi capisaldi darà la via allo sviluppo di tanti altri eh, nel quadro di una dinamica interattiva di cambiamento. Oh, questo lavoro eh, di Ryan Esler, che in realtà è una storica, non è un economista, Eh, non potrebbe esistere senza eh, prendere in considerazione il lavoro svolto eh, dalla stessa autrice Uh, de, mh, uh, contenuto nel libro Il calice e la spada, Il piacere sacro, quindi tutte le indicazioni che riguardano uh, una, la modalità interdisciplinare di studio, l'applicazione della teoria dei sistemi evolutivi, del caos, della complessità e poi di questa distinzione che fa lei tra mh, modello uh, dominatore e modello mutuale. Quindi lei adesso uh, entra nel concreto. Uh, è preciso quali sono, secondo l'autrice, queste azioni che portano alla creazione di un'economia di cura. Allora uh, ne prevede sette, sette azioni, e non è che si creano contemporaneamente. Allora, la prima è riconoscere uh, il modo in cui è esistita la svalutazione culturale della vera cura di sé e degli altri e questo ha inciso negativamente sulle teorie eh, politiche, le teorie economiche e sulle pratiche. Allora facciamo una prima pausa ricordando il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire con domande o brevi commenti 06 49 17 50. Allora, mi hanno detto che questo brano si chiama Farfalle e la farfalla è un uh, simbolo uh, arcaico, antico di, um, di trasformazione, no? E allora vediamo se con questi sette passaggi riusciamo a trasformare econo, dall'economia patriarcale capitalistica all'economia della cura. Vediamo se, se siamo d'accordo, perché non è detto, no? <ride> allora, abbiamo detto... Eh, quindi eh, dare valore all'avere cura di sé e degli altri, questo può trasformare mh, eh, la, le pratiche economiche. Il secondo passaggio o mh, azione è quella di sostenere il passaggio dai valori culturali e, e dalle strutture economiche e sociali di dominio a quelle di eh, partnership o mutuali. Modificare gli indicatori per attribuire valore all'avere cura di sé e degli altri, creare invenzioni economiche per favorire e ricompensare l'avere cura di sé e degli altri, ampliare il lessico economico introducendo la cura, insegnare quindi l'economia di cura nelle scuole di business e svolgere ricerche economiche di genere. Istruire i bambini e le bambine e le persone adulte sull'importanza dell'avere cura di sé e degli altri. E infine, settima azione, mostrare ai leader del settore pubblico e privato i vantaggi di queste politiche a supporto dell'avere cura di sé e degli altri ed operare ai fini della loro adozione. E quindi diciamo che comincio a pensare che eh, nel, nel leggere eh, questi, questa, mh, queste azioni, e mentre leggevo il libro dell'autrice, della Hessler, Ho cominciato a pensare che forse alcuni di questi punti, eh, piuttosto che eh, trasformare in concreto l'economia che stiamo subendo e vivendo, ho avuto la sensazione eh, che invece con queste azioni si potevano mettere, si mettevano, ho avuto la sensazione che venivano messe delle stampelle al sistema economista attuale, cioè era un aiuto che noi forse suggeriamo e possiamo dare al sistema e quindi questa cosa non insomma guardando con la lente decrescente questo aspetto per esempio se io prendo, eh, prendo il punto 3 l'azione che ho citato prima quella degli indicatori io non sono assolutamente d'accordo eh, di eh, voler calcolare eh, quello che potrebbe essere definito l'economia di cura, il valore di cura e, e quindi non sono d'accordo sul modificare gli indicatori a favore di questo conteggio e quindi questa cosa un po' ehm... Mi ha, fatto, mi ha fatto pensare, perché comunque sappiamo benissimo che già il prodotto interno lordo, il PIL, non è un indice che calcola, eh, che calcola il benessere, no? non, cioè è fine a se stesso, è, per, è un indicatore che ha, che ha voluto il sistema dominante. No, non, non riesco ad accettare l'ipotesi che aggiungiamo del, degli altri indicatori e degli altri valori delle altre metodologie per calcolare comunque eh, il benessere, l'economia, la cura. E quindi, questa è la, è la domanda un po' che mi sono portata dietro. Eh, riflettendo su queste azioni l'altro aspetto che eh, secondo me a mio avviso eh, non corrisponde alla ricerca di trasformazione radicale che io immagino di questo sistema e di questa società, non soltanto del sistema economico, è il, eh, eh, portare l'insegnamento nella, nella de, nelle scuole di business, perché ho il timore, ho il sospetto che eh, magari le, le nostre conoscenze, quell'intelligenza di cura di cui parlavo prima, potrebbero essere eh, manipolate, no? E sono d'accordo nel sostenere eh, attraverso eh, la formazione, una formazione che, eh, che sia magari più laboratoriale, creativa, che i bambini e le bambine dovrebbero riappropriarsi di questo valore della cura, ma poi per il tutto il resto io sono, sono un po' scettica sulle azioni che propone l'autrice. E, mm, E quindi questo fin qui eh, la presentazione di questa parte del, del testo che ho analizzato e studiato. Tuttavia, eh, sempre eh, all'interno del libro, ho eh, verificato che c'è un, uh, un capitolo uh, che mi ha molto colpito uh, che parla delle neuroscienze, uh, delle neuroscienze le, quindi, uh, che uh, possono dare una lezione all'economia. E allora quindi ho messo, eh, in, oh, diciamo, oh, mh, non sono una scienziata, quindi ehm, eh, Esler eh, ha una capacità di comunicazione eh, molto chiara e molto potente, quindi eh, questo mi ha permesso di, di capire quanto può essere importante per la nostra, per, per la nostra rivoluzione, per le nostre battaglie questo aspetto. e quindi questa parte eh, mi diventa importante per arrivare al punto allora da molti decenni gli scienziati e le scienziate hanno eh, fatto eh, riflessioni, studi e ricerche sul modo in cui il cervello interagisce con l'ambiente circostante e, e quindi eh, messo in evidenza questo dibattito tra natura contro cultura E questa riflessione eh, dimostra che lo sviluppo cerebrale avviene soprattutto dopo la nascita e che le prime esperienze sono essenziali ai fini dell'orientamento. Quindi l'architettura neurale del cervello è modellata dall'interazione tra i geni e l'ambiente eh, primario e in modo particolare l'ambiente umano e il tipo di cura ricevuto. Questo non vale solo per le prime esperienze, che sono fondamentali. Eh, quindi il cervello continua a cambiare durante l'età adulta grazie all'interazione tra geni, ambienti e scelte operate, la cui funzione è cruciale per la nostra condotta. Eh, ho letto qualche tempo fa di un importante... Eh, diciamo scoperta anche se purtroppo non, non, non sono in grado di citare in memoria eh, gli scienziati che ne, ne hanno parlato eh, su un luogo comune che smentisce insomma un luogo comune del fatto che inevitabilmente con l'età, con l'invecchiare il numero di neuroni decresce sempre di più eh, secondo queste ricerche eh, non è vero in tutti i casi ovvero nei casi in cui Per, per banalizzare forse un po' ma per farci capire meglio si tiene molto in esercizio il cervello e quindi si continuano a stimolare eh, diciamo le cellule neuronali, in realtà la produzione di altri di altri neuroni eh, contrasta questo decadimento, decadimento fisico e eh, tra l'altro facevano notare questi scienziati che proprio nella storia della scienza o semplicemente se vogliamo andare a vedere i vincitori dei premi Nobel, le maggiori scoperte di, di questi grandi scienziati non sono In genere avvenuti nell'età più giovanile, ma nell'età della maturità, quindi 40-50 anni e se non addirittura di più. Quindi un, diciamo, non è una verità assoluta, ma comunque è un terreno penso da, da esplorare che sicuramente verrà esplorato ancora. Eh, eh, sì, infatti anche quello che stai dicendo tu cioè, mi stupisce perché eh, mette in contrasto eh, ciò che invece era considerato assoluto e anche questa, questa ricerca, eh, cioè, questi studi ci, eh, ci, ci permetteranno sicuramente di mh, apportare... Eh, nuovo fuoco, nuova energia per, la nostra, per, per le nostre scelte diciamo di trasformazione radicale e, infatti, proprio su questo aspetto gli studi neurologici hanno dimostrato che è il legame umano, anziché il vantaggio economico, l'idea di vincere, che procura il massimo piacere. E Perché cito questo, questo aspetto? Perché vuol dire che eh, noi siamo capaci e eh, evolviamo eh, per, eh, per il piacere, non per un vantaggio economico. Si, si accendono, praticamente hanno dimostrato in laboratorio che eh, il cervello si accende soprattutto in momenti di, eh, di piacere. e non in, in momenti di, ehm, eh, di forte stress, per esempio. Cosa vuol dire questo? Perché, ci, perché lo cito, perché lo dico? Perché vuol dire che mh, se il sistema economico attuale crea stress, concorrenza, svantaggio economico, l'elemento piacere può essere ah, finalmente utilizzato, e la relazione è un piacere, qualsiasi tipo di relazione non solo quella armorosa allora questa nuova energia disponibile nel nostro cervello ma anche per la per la persona e può essere utilizzato per per per fare qualcosa di concreto per fare di, di qual, qualcosa che di di piacevole parlando di questo mi fa venire in mente un altro aspetto eh... penso che sia collegato sì. eh, che è quello della sopravvivenza esatto e quindi esatto, ecco se esatto, andiamo a vedere la storia della nostra specie eh, l'applicazione dei principi individualisti l'avrebbe condannata all'estinzione in breve tempo esatto infatti, infatti eh, prendo proprio un pezzo de, che, eh, del, del testo dell'autrice Secondo gli studiosi questo sta a indicare che siamo geneticamente predisposti dall'evoluzione alla reciprocità e alla mutua cura e questa è l'efficacia e la strategia della sopravvivenza, cioè quello che ci ha permesso di arrivare fino a qua è proprio questo passaggio qua, non... Eh, quello che ci hanno sempre raccontato ehm, chi ha vinto in fondo, che eh, bisognava combattere, che bisognava lottare. E questa volta finalmente le neuroscienze dimostrano che ciò che eh, sosteneva, per esempio ha sostenuto la Maria Gimbutas dicendo che, che le società erano pacifiche, ce, ce lo dimostra. Quindi questo è molto importante dal mio punto di vista, metterlo in evidenza, anche se non sono una scienziata, però volevo portarlo in trasmissione. E allora per fare per introdurre diciamo la seconda pausa musicale eh, faccio questa battuta il capitalismo è antiscientifico Most of you have never been and never I did map my own dance. Oh. oh, Barcelona. Oh. Did you see my wife and I? We had gone there together. Coming oh. to Barcelona. And if I don't... To kill love, I couldn't have done better. Oh, Barcelona. And back in our hotel, she cursed and she said, I threw her out the window to quiet her scream she lived to divorce and later then life Icelonaa she found a good husband but I found no one oh Icelonaa Quindi se il sistema Capitalistico crea, e lo sappiamo, stress, paure, sia reali che immaginarie, affronti, piccoli affronti o grandi minacce. L'individuo, la persona, eh, ricorre a delle strategie che mh, sono l'attacco, la fuga, l'immobilità, e quindi verrà meno l'empatia, verrà meno la cura, verrà meno la compassione. E quindi. in tutto questo, in questa creazione la trasformazione rimane bloccata però mh, noi abbiamo tutte le potenzialità per far sì, eh, che sono fin dalla nostra origine per poter modificare questi, questi atteggiamenti oh, eh, per, quanto, per quanto mi riguarda nel mio piccolo se io eh, voglio parlare di, eh, di cura voglio parlare di manutenzione eh, è chiaro che mi viene... da pensare alla, uh, alla, um, a gesti manuali cioè alla manualità della cura no? e quindi già um, pensare per esempio ai laboratori di autoproduzione che spesso propongo è già un uh, toccare il mondo con saggezza perché, fa, uh, perché creiamo uh, l'anima delle cose no? Sono, è qualcosa di um, Uh, è, è qualcosa di originale è qualcosa di artigianale e anche questa capacità uh, di saper usare di saper fare eh, sia gli uomini sia le donne secondo me è una modalità per sottrarsi dal sistema dal sistema Quindi, perché? Perché so, non sono le cose che, che creiamo con le nostre mani non sono conformi a quelle del mercato sono Uh, oggetti originali e sono, e sono ben fatti e magari sono buone no? quindi questo mi viene, mi viene da pensare come, uh, come qualcosa che posso fare io anche nel mio piccolo però dobbiamo essere consapevoli di, eh, di quello che, che facciamo e di, di tutte queste riflessioni e di tutti questi studi Io mh, diciamo che come conclusione eh, vorrei dire questo, cioè che mh, per me è fondamentale eh, mh, quando parlo di trasformazione, quando parlo di eh, modifica radicale dei, dei sistemi, io è chiaro che eh, volgo lo sguardo a, alle decrescite, no? eh, sia dal punto di vista sociale, sia politico, culturale e poi anche economico logicamente, perché per me eh, vuol dire eh, questa attività vuol dire che mi prendo cura del mondo, cioè quindi mi prendo cura del pianeta, lo manutendo il mondo, no? Lo tengo in mano e, e quindi mi curo delle condizioni dell'esistenza, di tutta l'esistenza e della continuazione della vita sulla Terra. E, e questo, eh, secondo me, è un orizzonte molto importante mh, della decrescita: cioè eh, trovare appunto eh, avere l'occhio per l'altro, ascoltare l'altro, e quindi ascoltare eh, sia dentro che fuori di, eh, di noi. Quindi questo è il piccolo contributo che io oggi ho voluto dare e, e parlo della cura del mondo e parlo della cura eh, del pianeta proprio perché eh, come già annunciato la scorsa volta eh, fra due settimane a Torino si tiene eh, la conferenza internazionale delle culture indigene di pace che è la quarta In realtà è la terza perché la prima è stata diciamo, un lavoro fatto uh, da noi donne che, in rete uh, in varie località italiane che hanno trovato il, i contributi per poter poi uh, proporre uh, la prima. Quindi in fondo quest, cioè è, è la terza in sostanza anche se c'è stato un pre. proprio per eh, garantire un finanziamento perché noi non, ogni volta che facciamo le conferenze ci autofinanziamo e, e, e, e, e, e proprio in questo caso quindi dal 18 al 19 al 20 a Torino parleremo, proporremo i sentieri della Terra cioè parleremo proprio di questi, di questi argomenti di come eh, avere cura del, del mondo, del pianeta Eh, inteso non soltanto come mh, molteplicità di uomini e di donne eh, ma anche di animali, di piante e di tutto quello che è il vivente perché altrimenti non ce la faremo, soprattutto noi umani <ride> e quindi io con questo invito se volete a partecipare o a seguirci sul Uh, sito dell'Associazione Laima perché comunque stiamo uh, pubblicando una serie di uh, interventi, poi tradurremo gli interventi delle relatrici che vengono un po' da tutto il mondo, uh, noi insomma siamo felici di potervi mh, annunciare comunicare e invitarvi se volete, forse c'è ancora ci sono ancora dei posti anche se abbiamo già chiuso le iscrizioni però c'è la possibilità magari di intervenire eh, o la mattina o il pomeriggio ci sono dei workshop insomma faremo come sempre eh, la nostra parte come il colibrì no come la favola del colibrì e è una favola che adesso ce la racconti perché... <ride> eh, sì ve la racconto perché forse ha un senso E In Africa nella savana eh, tutto bruciava e gli animali fuggivano Tutti gli animali fuggivano perché hanno paura del fuoco Anche il grande leone Solo un piccolo colibrì, con una goccia nel becco andava verso eh, l'incendio e, e il leone gli disse «Ma dove credi di andare, mio caro? Io faccio la mia parte» Quindi anche noi facciamo la nostra parte. Senti, ci puoi dire mh, alcuni dei paesi da cui verranno queste donne, queste comunità per, per dare un'idea? Eh, sì, allora guarda, eh, le, le comunità che noi invitiamo quest'anno sono eh, allora invitiamo la comunità Mapuche e verrà un artista e una sciamana Uh, quindi del no, uh, del sud del sud America ecco e poi... ricordiamo scusami ricordiamo sì. per i pochi che, o le poche che non lo sapessero in sono una popolazione in lotta da secoli esatto. contro l'occupazione spagnola e, e quindi eh, sono anche duramente repressi, anche i governi cosiddetti democratici hanno imprigionato hanno represso, sì. hanno ucciso anche. esatto, e quindi abbiamo questa rappresentanza femminile poi abbiamo una rappresentante eh, artistica ma anche una scrittrice eh, e una tessitrice eh, del popolo eh, del eh, cabilo quindi si trova nell'area africana nel nord Africa e, um, è interessantissima la sua testimonianza perché io l'avevo già sentita parlare nella la Casa Internazionale delle Donne scusami, la Cabilia non è in Algeria? sì ah, ecco. e, e, eh, sono rimasta affascinata dalle fotografie che portò appunto alla Casa Internazionale delle Donne perché le case che costruisce questa popolazione Eh, che è una minoranza naturalmente e sono eh, disegnate eh, con e eh, eh, sono quasi uguali a quelle che sono eh, state ritrovate a Cittaduìyuk e in Anatolia eh, che sono datate 5.000 prima dell'era comune Io sono rimasta affascinata e questo me, me la dice lunga su eh, quali sono le tradizioni, le culture e ciò che loro sanno eh, di quelle antiche società che magari si sono tramandate attraverso la modalità orale. E è, è sconvolgente la somiglianza. E, e quindi ci interessa eh, tutto ciò ci interessa perché da loro possiamo rintracciare quei valori di cui anche abbiamo parlato della cura appunto del mondo della manutenzione del mondo e dell'amore per, per il pianeta mm. quindi queste sono le eh, diciamo eh, le culture che invitiamo quest'anno perché ogni anno non possiamo invitare tantissime eh, vengono da luoghi molto diversi anche, anche dall'Asia? Eh, Asia Pacifico: no, abbiamo, no, abbiamo invitato dalla Cina. Ormai sono diventate famosissime le, la cultura dei Moso. E Dall'Asia, eh, in realtà, dalla, dal, da quell'area lì abbiamo invitato una studiosa che ha parlato della popolazione dei Minangabau che si trovano a Sumatra eh. e, e Indonesia poi, esatto. E, e poi abbiamo. Tre anni fa abbiamo avuto la, le Coesan che vivono nel Sudafrica, Quindi ogni volta noi eh, diciamo ci possiamo permettere al massimo eh, amiche eh, di eh, due differenti culture, di due differenti popolazioni, perché altrimenti. Però gli ospiti poi saranno Molti di più vengono anche da, dai paesi più vicini, quindi dalla Francia, e ci sono degli, delle italiane e degli italiani, quindi insomma... seguiteci, seguiteci perché il, il, il programma è talmente fitto che ho fatica a ricordarmi tutto quello che faremo Ecco, però ci ricorda almeno a chi ci ascolta titolo e data allora il titolo è um, Cultura Indigene di Pace, i sentieri della terra le date sono il 18, il 19 e il 20 marzo a Torino trovate il, il programma e tutte le indicazioni sul sito Associazione Laima Benissimo, grazie Daniela per questa interessante trasmissione, vi ricordiamo che Entropia Massima torna la settimana prossima, ci occuperemo di inquinamento eh, e... e... Ristate all'ascolto del 87 e 9 di Onda Rossa, eh, ricordandovi sempre della necessità di sottoscrivere in particolare in questi mesi la radio è in grosse difficoltà economiche, potete farlo anche dal sito eh, su internet eh, ondarossa.info e potete eh, sottoscrivere appunto con eh, versamenti elettronici, con bonifici oppure più tradizionalmente Con conto corrente postale 61 80 40 o in modo ancora più eh, umano venendo direttamente qui in radio dalle 9 alle 21 eh, di tutti i giorni. Buon ascolto con Onda Rossa e con Entropia Massima.